Men jag gillar typ inte genotonik Genotonik? Ja Det är Mumpsis. Mumpsis. Man Mum får den så. Men nu ska vi dricka en där För det ja, är alltså, det ska ja, ja, det ska Jag också. ska också Jag tror att För Oj. du kan ju fästa till ordentligt Jag ska gilla spara Oj. Nej Besvikelsen Jag blev så glad för Elin och Niklas De var gärna Elin Och Elin är gravid Mm. Aha, Så vad var good. detta är alkoholfrid <laughs> Och jag har gått på en nit Och jag var ja de Den var alkoholfrid Kan inte dricka <laughs> Nej, jag N kan ju fan inte dricka Nanny. Nanny Beer Nanny State, Brew ja, 0,5% Det mm, går inte för sig, ta upp den här 7% där istället Brewdog Beer from Då Clever är humans. Men de gör ju, ja precis De gör ju ja, det. Är det Har det inte blivit en trend Nej, nej, att, att stopp in the name of love Before, vad, vad skulle du säga nu? Är det här poddmaterial? Ja men jag har redan börjat spela in Jaha, och gud, stressen Men det var inte en hel del som poddmaterial, men alltså var du Men alltså, när satt du på play? Oj, oj, oj, jag kan kolla Det var Jag ser, inte det har är Den har spelat in i solida tre minuter Boom, la, friends, friends, friends, bums, boom, friends boom, Ska vi ha någon kontext till att vi ska dricka på friends femte podd? <laughs> <laughs> um, kontexten är friends att, att, har... att vi ska fira massor olika saker. Mm, att friends du... ska fira att Berätta, du har skrivit friends att jag har skrivit friends att det snart är jul Att öl är gott Att det är femte avsnittet Fem Att vi finns på iTunes Att vi finns på iTunes Inte lyckas förut till Android, jag fattar inte vad man gör Nej Mycket tråkigt för har Android Och vill gärna gå runt och lyssna på mig själv Säga saker jag säger, Nej stopp, du ska öppna samtidigt Ska vi få ett sånt pris Ett, två, Oj, vad min slita. Mm. Ja. Och nu ska vi, vi måste även skåla. Gud, vad tråkigt. Inleddig skitsamma. Vi fejkar en till skål. Ja. Eh. Det, men eh, ja, men vi säger så här, välkommen till det femte avsnittet av vänner som hänger med varandra. Hittills har vi, ja vi har ju hängt, vi är vänner och vi har hängt ihop. Exakt. Men vi har haft förvånades av för att få gäster. Eh, vad heter du? <tryck> Tackar som fråga, Elias Larsson <tryck> Och jag heter Sanna Per som Exakt, och det är vi som är Vi är vänner Just, Som hänger med varandra, den här spiralen Kan ju fortsätta med ett århundrade <tryck> Jag tänkte nästan fråga, vad heter du igen Bara för att, Vad har du tänkt på? Jag har tänkt på det här med Tradition mm. Eller ja Jo det har jag väl på sätt och vis Men jag vet inte, nu säger traditionen mest för att det lät finare mm. Men alltså jag Egentligen har jag tänkt på saker som bara används eller händer en gång i livet Och sen ingen mer Inte julafton Nej det händer ju <skratt> Utan Det Men inte bara en gång Men nej jag tänker främst på studentmössan Ja visst Att det finns företag Som går runt och tjänar så mycket det Eller jag vet inte mer, ändå mycket På en mössa som man använder Alltså det är ju mm. några timmar ganska. i sitt liv. för det är ganska många timmar ändå. Nej. Det är En dag som den då Ja. ja Okej, okay. men ändå det är under 24 timmar. Och mm. du har lagt ut, jag vet inte vad det kostar, kostar mycket. Jag köpte en sån här, det kändes som något nytt för mitt år. Att man kunde pimpa dem så himla mycket. Men hur kunde man pimpa dem? Det, kunde, det ska, jag <laughs> ska jag berätta. Nej, men det är sånt där. Det ska man skriva liksom så ha såna pins. Fast det kunde man göra men men vänta, bling, bling, Du är 90-årig. Du var 90-årig. Jag tror är... 2010, tror jag. Tog studenten. Mm, och jag tog studenten 2006. Ja. Uh jo, -huh. oh, det är ju rätt. Yeah. Uh, och uh, alltså, man kunde även göra det. Och... Men hade ni inte där, att man kunde lägga till Doftal på sin studentmöss? Det hade jag absolut inte. Nej, Doftal. Du helt... kunde dofta sommar. Nej, men det är. Den, inte jag köpte, jag vet inte varför också. Jag är sån som hatar sånt där. Klart jag köpte den som doftade sommar. Upps, doftar detta sommar och det en gubbsnusburk. Men, men, men vad var motiver motiveringen för att det skulle dofta sommar? Alltså var det typ så här, när det... du åker flak och får lite bärs på din hatt. Då är det väl klart att det ska lukta sommar. Alltså, jag vet inte, jag vet verkligen. Men då tror jag att jag tänker som många tänker bara. Ja, äh, det är bara studenten en dag. Det är klart att jag ska lukta sommar. Jag vet inte vad. Vet du vad? Va? Va? Är det någonting jag ska undna mig på min dag? Då är det i fan med en hatt som det. Är. Ja, och det, åh, det är så trans. Ja, det är verkligen tranz. Men jag menar, men, så men jag, tycker, jag tycker istället att då, okej. Okay, Fajn att det kostar svin mycket med studenter. Men då ska det vara som ett krav att. Är man student ska man ha på sig den här studentmössan. Vad ändå? Men lite som en lärarlicens. Det är som är resten som en... av sitt liv. När du är i skolan och är student. <laughs> så alla, så vet man sådär. Det där är ingen student för att hamna på sig en, en kanske en. Ja. En kippa. En kippa. <laughs> Men det måste ju finnas kippar i studentmössemodeller också. Ja, så som Altebrytarna och sådana. Exakt. Ja men det kanske är en liten kippa som är vit med en svart kant ja, och en liten skäl. Nej men vissa sådana... Alltså, det är ju bara en dag. Varför... Men jag har en fråga, åkte du flak? Åker man ja, flak? Ja, alla har åktar flak. Var är du? Eller inte alla, det var finns var det du alltid så I äh, I Ängelholm. Mm. Och där är allt, jag tror, jag, som jag har fattat är det mycket lättare att få tag i flak, för det är ganska svårt och dyrt i Stockholm. Va? Det är dyrt men inte speciellt svårt. Så det är, okay, är skitklar att vara på plats men sen finns ju alltid de där som får åka själv med sin pappa i en amerikanare. Alltså, tror det, det? Jag tänker att vad då får och får. De väljer väl det själva. Ja, jag, tror det är som, jag tänker mig att det är så här: att de inte vill göra sin farsgubbe lite som besviken om att ja, tog studenten, mm. då åkte vi i skotsen. Men det roligaste var att när jag var liten, då tänkte jag alltid så här: när jag tar studenten, då ska jag åka runt i Storar men alltså, jag tänkte, vad är det sämsta man kan åka det är typ sparkcykel rent skot. Skinho med sparkcykel kan åka. Del så kommer du aldrig kunna åka in med en bil, karavan eller karavan. Eller så sådana här eh, sommarskidor med hjul på. <laughs> <laughs> jag gillar Gustavo. Ja, jag gillar Gustavo. Ska ske det så har man ju uppenbarligen nått något fel det... <laughs> Men alltså hade ni också liksom ett flak i er en klass. Ni, ja... Eller hade ni ja, men såhär? Vi var, lite vi, nä, vi var utdelade på programmet, alla gick inte i samma klass, men vi var ändå liksom ett gäng. Jaha så ni hade det mer som ett gäng? Ett gäng, fast alla gick natur... Inte natur? Ja, det vet vi gumman. Frågan är <laughs> vad som helst om livet. <laughs> vad betyder CL minus? CL minus? Yes! Champions League? Not today! <laughs> <laughs> uh, nej... Nej! Du får fråga mig vad som helst som jag kan, men skitsamma. Bra. Men vi hade, vi hade i alla fall en sån rullesvinkel. Det var ju det roligaste på hela dagen. Åh... Oh. Vet du vad som var tråkigast på då Att jag fick migrän Nej. och knappt gick ut. så gick jag ut med migrän. Med migrän? Ja, jag vet inte, för jag tror några det också. Men alltså, Bryn är ju... Nej, det vill jag inte Haha! Oj, vilket, vilket eh, skratt. Ivan Post-skratt. Ja, men, alltså, ja, men, men grejen är att det är en otrolig uppladdning hela dagen. Man ska kröka precis hela tiden. Mm. det börjar liksom Man går upp typ klockan sex. Underbart, ja, är det något gilla gillar också. så är det tidigt på dagen. Ja. Det är ju en taskig sak att gilla. Men alltså sommardagar, när man går så god, börjar vi dricka i åtta. Man gör ju inte det ofta men vi gör ju det ibland. Vi gör det ibland. Och det finns inget som är för bättre. För när klockan är 11 på, på, på morgonen, då känns det som, bara, wow! det klockan, det känns som att klockan är medel. Men det ibland. känns ju som att man har evig tid. Alltså att en evighet, saker. en kort sekund. Som Långt bortom allt. Tid och ro. Yes. Bra en råd, jag Men... Uh... Det är ju något visst när att slupa tidigt på dagen. så jag fattar återigen, jag har ju någon slags fabless för Alkeshavn. Men <laughs> ja, tänk då, det alltså, vi, dag... vi kan landa i lite nu att cirkeln är slutet, det är väl sånt man ska göra. Mm. Det här kanske blir som en liten årskönika. <laughs> Just det. <laughs> för några år. Vad mycket som har hänt här året. Ja, jag vet inte vad har hänt. hänt Ledet är en årskärlek. Ja, det är ja, vi... Så behöver vi inte ha så många spårningar färdiga. <laughs> kan vi prata? Alltså, vi smarta. Uh, ja. Nej, men alltså Jag vet inte ens vad som har hänt där, det här året. Det här gått väldigt men Vad, vad gör vi då? Okej, okay. i januari. Uh -huh. Vad gjorde du då? Fyllde år. Februari, vad gjorde du då? <laughs> <laughs> uh, började januari så började jag också termin tre. Och februari, ingen aning. Vad gjorde du i februari? Februari. Jag kommer inte ihåg. januari var jag nere i Singapore. Där hände en hel del roliga grejer. Till exempel? Att jag var med i ett band med ett gäng äldre, äldre indoneser. På en lyx, ett lyxhotell i Batam heter Alltså, och det är ju var, det hade glömt. Men alltså det finns ju en sån himla bra bild på dig när du är med de där som alltså, jag sagt, när du Alltså du är typ en halv meter längre. Ja, alla, de, alla, alla de var ju väldigt, väldigt mycket mörka men mig. Ja, det var ju mitt, mitt i mitt i vintern. Mitt i vintern när ja. jag var mitt i vintern. Uh, och... <här> Jag är väl 1,94-1,95 där. Jag vet de vet kanske. Det. Du är lång för mig. 1,94 cm. De var små små skita. De har två decimeter lång. Väldigt, väldigt om väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, äh, väldigt mycket mörkare än vad jag var i ja. Och de hade på sig Hawaii-skjortor. Jag stack ja. ut en bit på alla håll och kanter. Men vad kul det var. Ja. Vad lirade ni? Klass, det klassiska och så som Sweden, Alabama. Uh, vad var det med Mustang särlig. De kunde många sådana amerikanska. Sköna dängor. Hej hej Monica. Jo, <laughs> Den har slått här och där. ja Men um, vad hette enkelt. bandet? Elijah and the Sunshine Boys. Var det du som bestämde Verkligen inte. Det var Kajsa som filmade oss. <laughs> Visste de om att du var med i deras band? Eller var, var, äh, med det menar liksom att de var med i mitt band. <laughs> ja det <laughs> no. Jag vet inte, men det var någonting som klickade. Det känns som att vi helt kunnat bli nya Lennon McCartney. Men kun, pra, kunde de engelska? Jaja, ja, ja. inte så jättemycket. En av dem tyckte inte om mig. Alltså. trumisen i det där bandet. Han aldrig varit så sura blickar om någon. Det var för att uh, jag tror att jag stod his thunder lite. Du kanske stod i vägen också för trumsättet? Det var inget trumsätt, det var sådant små små... Klocka? Ja, knappt. Knappt kongas. Knappt kongas, alltså små... Ja, knappkongas. Knappt så små så <laughs> jätte Det var så så små. Jätte... sa jag inte, men det, det är precis. Han var ju inte längre än två centimeter, så det var klart han du hade... Jag spelade med ett gäng fysslingar. Han, trummorna, han spelade på ett gäng knappar. Pianisten, nej det här, det var inget piano. Det var ett litet grässtrå med dagdroppar på. Och eh, gitarristen spelade på... En kam. Men det var ju också cam. det första instrumentet. han Ja, ja det var sen. en kontra-hitar. <laughs> med... hur, hur kan du säga så? att Alla vet att det finns kontra-kammar i pysslingvärlden? Yes, det var mitt i januari. Det var svinkel. Jag tänkte det hade varit kul också i fall. För antagligen så jobbar de fortfarande på samma hotell med samma grejer. Ja. Vad, har ni, har, har ni tappat kontakt? Ja, det vet. Det kom in en sån där... Jocko Åhne kom in och förstörde <laughs> även vårt band. Vad var uh. det? Vem Joko Ono har? Mm. Nej, det var samma. Hon, hon fick nys hon om, om vårt genomslag. Mm. Mm. Hon... Jag känner också... en bra på någon någonstans. För det är kanske inte är så många som vet att Joko ono har ett väldigt väldigt vältränat luktsinne. Att hon kan lukta alltså. sig till en, en man med success. Har du sett vi uh, Ska vi, vi våga oss in på det här med att spela ett bjud i podden? Kör! För alltså, Horn, har du sett henne eller hört henne sjunga? Nej. Hon är som en liten, liten hemsk trollgumma som uh, har tandvärk. Är hon som häxan. Knäckhäxan? -häxa. Knäckhäxan. Jag har aldrig talat om knäckhäxan. Nu börjar jag googla om knäckhäxan. <laughs> Inte det jag skulle googla mig. Vem är häxan? Det var en gammal reklam typ för knäckhäxan. Så var det någon riddare och nej, skit i det. Men för grejen med Jocko är att hon är lite som artsy fartsy. Ja, precis. Slättan är. Då kan du kan följa mig i mobilen på Facebook. Nej, inte i oktober, du är slät då. Han är överallt. Den har en reklam. Nu, då? nu så är det. Nu säger hon. Uh, nu står hon bara framför en bit vägg. I förd svarta kläder, Seolas ögon och en liten liten hatt. Jag och nu så börjar hon skjuta. Ja. Och Där tackar vi jo, och no. gore, du ska ha tack Och hennes eh, underbar... <laughs> Men eh, är det musik? Det är ju med kontrasten här Hon har ju varit gift med en av liksom, Världsisteriens mest hyllade Sångare och lågskrivare ja. Han har gjort låtar som, som eh, Många, jag många tror alla låtar. kanske vet och Hon att har gjort man. låtar som, är som... <skratt> <skratt> Exakt, det är lite kontrast. Frågan är vem som var bäst. <laughs> ja, men det beror ju helt på vad man frågar. Men jag tänker typ jag tänker en... att det kanske var det som var lite grejen då. Alltså att John Lennon han kanske varit så här ingen kommer kunna vara bättre med. Nej, så okej, okay, så, så jag måste vara... ta jag måste ta någon från en helt annan liga. Jaha, så... Alltså jag vill gärna ja. vara tillsammans med en musiker jo, hon, Jag måste vara tillsammans, hon tillsammans med Historiskt på så många sätt. Hon ville vara ihop, hon ville vara det där paret som både var bäst och sämst i Nashville scenen på att sjunga Exakt. Så så. Kontrasternas kvinna. Kontrasternas drottning tror jag det var. Är hon, yes. hon måste vara gammal som gatan alltså. Hur gammal är gatan? 500 år. Vad är det med svingarna så 500 år. Ja. Uh, ja. Tillbaka. Nu vi skiter vi. Skit vi, går vi lämnar det här. Det blir det ja, blir Vi struntar i det månad månader. Det var den sämsta den jag haft idag Nej, jag skulle precis säga att vi ska vi fortsätter. gå vidare. Jag tyckte det var så bra <laughs> idé att vi kör på den. Men, vi, men däremot så, så tycker jag att vi kan gå fram med skvicka, raska steg. Mm. Så till exempel... I december. <laughs> ah, nej, men nej. vi kan bara tänka så här, våren. Händer det någonting mer kul? Vi var ju med på soff. Mm, det var, så det var ju cool. kul. Och för alla som inte vet vad soff är så är det studentorkesterfestivalen Och absolut. Man får tycka att det är eh, tönt. Det låter tentigt. Eller oklart. Men det är i alla fall en jättestor parad. <laughs> Även det... Kan tyckas vara märkligt var, var, Men man måste var, komma var. ihåg att både jag och Elias bor i en lossas värld Som heter Linköpings studentliv Där det hände massa konstiga saker hela tiden Det här var en sån sak och det var en jättestor parad som gick genom hela Linköping Och med massa olika lastbilar och vagnar Och folk hade byggt saker och folk var utklädda Och det var... Och vad var vi? Vi var utklädda till avatars Exakt, och alla var utklädda till Du var utklädd till... Jag var militär Du var militär, några var avatarer Och jag och vår kompis Kajsa var två, Vi var de jag... enda två som klädde ut oss till drakar Så jag var utklädd till torkmakt Och hade alltså den... Torf... Nej fan, torkmakt? Nej men du... Torkmakt. Jag har inte sett filmen Ja, det var ju sånt att jag lovade er sedan hur många gånger som helst. Exakt! Tänk jag inte säga, jag tycker den verkar skitdålig. Hur? Kan... Ja. Nej. Nej, men där men tror jag, jag, att, vi har... jag tror att vi har ett nyårslöfte där lite mm. grann. Att du kanske faktiskt ska se den filmen. För den är lite trevlig. Den är precis Avatar. som Pocahontas. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Men jag var i alla fall den största. stora. Anna Swatch, ni Så vi kommer två. tvåa? Yes, den ska heter Avatar två. <laughs> Ja, tack. Vad då ska ska du? Det ska. Av att jag ja. två. Nej, okay. jag kan inte säga tack för det var inte jag som kom på det. Nej. Men... Det var han. Äh, ja, nej, ja, jag vet han. Ja. Jeff, Cam Cameron. <laughs> Jeff. Jeff Cameron. James Cameron. Jeff. Cameron. Eftersom Efterblivna bröder. Nej, nej, så jag sa, han hade en bror som. Äh, Sjönk med Titanic. Nej, man hoppade ner från en bror. Du var också nu, har det lite mobila. Nej men vad då på riktigt? Ja. Hur kan du veta det? Hur kan jag få veta det? Jag har lärt Irene Är du kompis med James? Jag är med James? med James Jeff Hur nära? Jag tänker att, med tycker Hans <laughs> det kusin Jeff Cameron ja, jag, att, jag, tycker ska, jag, tycker, jag röstar på att det ska vara Ett nyårslöfte för dig Att du ska se vad avatalen När du ändå har klittat ut dig tre. Ja men jag var inte så himla till lavatory egentligen Nej jag du är väl mest klödet till militär och Men det var, det var skitsamma, det var väldigt ja, kul det Alltså var det var, var ju jättekonstigt och vi var ju superutklädda och uh, Finns i många familjers fotalbum Ja det måste, måste det ju Absolut, men. för jag tror att vi blev fotade ut, alltså det var ju kanske, det alltså, måste ju lätt ha varit över många personer som tittade Kom kommer inte ihåg så himla vilka själva privaden Varför, där var, var du, varför kommer du inte ihåg? Jag vet inte, det kanske är sån här uh, war-flashback att jag har förträngt hela den grejen, eller så var det... Eller så kan det vara att vi även då började drika alkohol ungefär vid nio. Ja, just det. Ja, där, där. kanske. Ja. Jag tror mer på det. Mm. Ja, det Vad gött det va? Ja, visst. Vunderbar. Eh... Härligt, härligt. Men farligt, farligt. Det är mycket bra sådana här små... Exakt. det gudlå... var det G.S.? Nej, det var Europe. Tommy Black. Men det är jättebra. Men stopp, stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, our stopp. stopp. Our stopp. Orup var ju inte Tommy Black, det var ju Tommy Nilsson. Just nu eu. blandar du ihop det här. I igen. I en de är ju de, de är inte så lika varandra. Kan vi inte bara få ta. Men vet du vad? Fast man kan tänka så här: Orupp, han är ju som den onda Tommy Nilsson. Han är ju som Badboy-versionen av Tommy Nilsson. Man tänker att de två uh, är samma person. Han som har gjort låtar som när de står på rad står bojkarna på wow, alltså, rad. Nej, Varså? när de går förbi står bojkarna på rad. Är det inte oro? Är det en bad boy, tycker du? Ja, det... men, men, vänta, har vänta, vi badboys det här? Tupac, Biggie Smalls <laughs> och cool jo men, om man jo men han har ju såhär gjort lite droger och skrivit lite snuskiga låtar. Tommy Nilsson. att han har tyckte du starkt glug. Ja men alltså, Tommy Nilsson han är ju liksom rösten till John Smith i Pocahontas. Jag har inte sett Pocahontas. Men alltså det här, jag vet inte ah! är vänskapen tar vägen nu om du ska säga att du har inte sett Pocahontas. Inte sett men, Poca men det, det jag har hört däremot nu, kopplar jag ihop ett och två, är att Pocahontas Avatar ska vara samma film. Nej men jag sa ju det! Har du sagt det? Jag har sagt det! Ja men du är jag jag hört det halterform. Och du har inte sett någon av dem? Nej, nej, nej. Pocahontas tycker verka bättre för det är med en sån tvättbjörn som är så rör sig lite roligt. Ja det finns en underbar, eh, ja men alltså det finns vissa saker i ett Pocahontas. Ett tvättbjörn? Nu lyssnar inte upp mig. Nej. Nej, men jag kommer på en spännande tanke. Tvättbjörn, där säger man att det är en björn. Men tvättbjörn är ingen björn, eller? Har jag fel? Det är väl lite torfisk, där säger man att det är en fisk. Torfisk är ju det enda där du behöver specifiera vilken slags djur det är, eller? Wow. Det finns ju ingen. Men vänta nu, är jag helt loss okay. är helt klar. Vad ska jag säga En tonfisk En fisk. Där förklarar man i namnet <laughs> att det är en fisk. Finns det någonting? Det finns ju ingen Q en kodäggdjur. Eller hur? Säg till mig om jag har fel, men det är tonfisk det enda djuret där man specifierar vilken art det är? Um, Fisk är väl ingen art? Tvättbjörn. Är men det är ju djur. Tvättbjörn en form av kan inte vara en björn. Men, jo, det är det väl. Alltså, inte en brunbjörn. Men jag tänker att de är väl jag som vet, en Jag har inga brunbjörnar, det har vi <laughs> de är Men jag tänker att de är släkt med varandra. På något sätt. Alltså typ som att gorillor och skimpanser är ju också släkt. Ja. De tillhör samma släkte, liksom. Ja. Var var det? Jag, vi var ju där när jag slutade lyssna Vi går tillbaka dit. <går> Nej, men vi går vidare. Vad, händer under, vad gjorde du under sommaren? Jag jobbar, jag jobbar på äldreboende vad fan så Ja. hur var det? Det är också sånt Jag tyckte, jag tyckte det var mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara, verkligen. Mm. Men det är, är ett sånt jobb som folk säger... Det är nyttigt. Du vad säger vad säger han så? Ja, Men det kan vara bra erfarenhet. Så säger folk. Det är bra erfarenhet. jämförelse. vad är det som är bra erfarenhet med att torka gamlingar i rumpan? Men jag tänker att Nej, det sig mycket annat. Jo, men men, fast, men jag tror att det kanske vadå? Man, man, uppskattar, man uppskattar man uppskattar. Man inte är gammal och gaggig. Nej, no, men fast jag tänker också typ att om man ska vara lite seriös för en sekund att det man får ju lite mer respekt för livet när man jobbar med typ gamla och sjuka. Men det får ja, ja men man, de, man, man, de. man lär. Sig så jag tycker lite lite att mer. många där verkar ha väldigt, väldigt bra. Mm. Och då har de ju det, det gött. Ja, men sen så alltså jag vet inte. Jag tänker att det är precis på samma sätt som att jobba med människor överhuvudtaget. Alltså att man, man lär sig av att jobba typ på förskola eller skola eller. Äldreboende eller gruppboende Alltså man lär sig ju att vara med andra människor Och typ. ja. träffa olika människor och så Ja, jag håller ju med Men sen samtidigt Det visste man väl innan man var där också Fast jag tror inte att alla vet det Jag, tror att Nej. Det var, alltså jag tänker att vi kanske eller Du har ju också valt Ett yrke liksom där du kommer jobba med människor yes. Och jag tänker att Så det är inte jättekonstigt För dig liksom att så här, du kommer till Ett äldreboende och det är så här Ja men det är trevligt och det är härligt och det är så klart att det är jobbigt också. Men jag tänker att en person som kanske, inte vet jag läser marknadsföring, och aldrig har jobbat med liksom. träffat andra människor. Nej, men alltså kanske aldrig har jobbat typ inom vård eller omsorg. Ja, nej, jag jag alltså då får man ju ut, då får man ju verkligen ut någonting av att liksom, man får ju, förstå, man får ju mycket, mycket större förståelse för andra människor. Absolut. Och det är ju trevligt. Och gamla människor är ganska sköna. Absolut, jag kommer att bli den skönaste av alla gamla. Det är också sånt, jag har ju längtat tills jag blev pensionär när jag var <laughs> tio kanske. Men, det Men jag tänkte vad kul vår generation pensionär jag kommer Men att vara. Men alltså vänta, du har alltså längtat, du började liksom längta jag började, efter att du jag, när du var tio. Jag började, så du tänkte så här. det är en rimlig grej att vänta i 55 år. Jag har längtat så här. jag kanske längtar tills jag började först. Vad heter det, förskolan? Mm. Nice, good. Jag kanske längtat tills jag så... Första sommaråret. skicket Därefter längtat tills jag blev pensionär. Sommar av jättegott Men det är helt rimligt. Men det är väldigt, väldigt kul. Men tänk vad kul. Vilken kul generation vi kommer att sitta där på ålderdomshem och spela Mario Kart. Exakt, Mario Kart. Vi kommer att spela Bonanza. Vi kommer att spela alla de här härliga grejerna. Bonanza, ja. Mm. nice Och ni som inte vet vad Bonanza är... Nu tar du googla googlar den. www.internet.com Exakt, www, google, skriv in det. Vi var inne på www.internet.com inte så länge sedan. Uh, inte du. Nej, inte jag. Jag och ja. en uh, Svinkel. Mm. Inte alls. Eller hur? Man tror att det ska vara kul. Någon har uh, registrerat all. Inte alls. Det var jättetrukta sida. Vad var det för sida? Nu tänkte gå in på den Men jag är rädd för att det, finns in, jag är att det finns internet på men Det känns som en sida där det finns virus på. Men det var typ ett sånt. Nätforum Aha. om internet. Ja, går det in supersnabbt Men jag får ta en tanke så länge. Mm. Tänk, världens äldsta människa. Kanske är jag 17 år. Jag vänder ifrån Jag, jag ska bara ska säga internet.com går inte in där. Världens världsforum. Vad var det, det? det var väl T-forum. Typ. Typ. Jag googlar istället World's oldest, oldest person. Dude. Eller du Uh, men okej, okay, kolla upp oh, hur gammal han är Hur gammal är Hem? 123 år 123? En man En man. Det är lite oskäntat Från Bolivia Men okej, okay, det sjuka är ju, tänk då när, Vad heter han? Nej, nej! Nej men gud Va? Det var ingen men, man, vet var men, tvättbjörn Ett <laughs> oh, a baby raccoon. Nej men, fast nu ser jag Att en etiopisk Bonde har blivit dubbad till World's oldest living man Han eh, hävdade att han är 160 år gammal Men då han hävdar det <laughs> Okej okay, han sa faktiskt det Och han verkar snäll som vi tror på honom Jag ska kolla här Han hävdar Det kan man ju inte det är Och innan det så var en japan eh, Misao Kawa. Men är man inte mer källkritisk år. än att man går på folks hävdingar? att han har liksom inget eh, Han har inget pass. Jag har tappat Sartre. bort mitt pass, men klubba in jag säger! Jag ljuger aldrig! Det står faktiskt i mitt pass att jag aldrig ljuger, men tyvärr har jag tappat det. Han, han hävdar att han har eh, minnen från Italiens invasion av Etiopien. Det kan Etiop man inte det sjuk, det Etiopien. Etiopien. Etiopien. Ja. Det sjuka är jag i minnen från <laughs> när... <Etope. laughs> han har minnen från Etoppen. Jag har minnen från när dinosaurierna dog. Det var så här att det kom ner jättestora meteoriter. Men i alla fall det jag tänkte. Men vi ska fortsätta och prata om vad, vad som hände under sommaren. Ja men jag får fått klart detta spåret hos oss med de äldsta. Tänk han som var, var 126 år. Världens äldsta person när han föddes var den de första av alla människor de följande 126 åren. Exakt. Är inte det sjukt eller? Det är som att han har en egen tidsålder. Ja men precis, när han föddes, alla människor som har kommit efter det. Men dessutom, har ju, dessutom, just nu så är ju han den enda personen som har levat <går> så, så. <han> <går> Ja exakt, det är det som det innebär att vara varanns enda person. Men det sjuka är för när han föddes. Nej men jag så... menar jag menar någonting mer. Jag menar han menar. är ju den enda personen som har sett det som hände då. Mm. Han är det enda vittnet. Och det ja, är samma sak. Men, det är, det är samma sak. Ja. men när han föddes då var jag även världens yngsta människa. För precis det ögonblicket han föddes. Ja, ah, yngst. Yngst, i världen. yngst föddes, i världen. Om det inte föddes någon exakt samtidigt. Eller ifall, ah, ifall de föddes för tidigt så är de väl yngre rent. Exakt. Per det här se. blir mycket svårt. Ja. Bra jobbat. Det? Ja, men det är bra jobbat. Men eh, jag tycker också att det är, är det inte ganska kul att det finns en kille som hävdar att han är 160 år gammal. Nej, jag tycker det är roligt att han blir dubbad för att han ljuger. Han är inte 160. Men det går det inte att veta. Nej, och där går det inte att om till världens äldsta varför utgår det, det ifrån att han ljuger? Han kanske tar en sanning. Om han hade varit 160 år Men gammal... Men vänta, vänta, vänta. Det är som att vi har du är pessimisten och jag är... Men 160 år gammal är inte typ 80 år längden för vissa. Ja, han bara dubblar. Ja, han bara dubblar. Är <skratt> inga problem? Han bara, enkelt. Jag ska bli dubbelt så gammal. Det, är... det ligger inte igenom, det är ett attitydproblem. <skratt> Jag tänker på en annan grej, eh, typ när man så här, när man råkar säga att man är upptagen och så är man ändå inte det. Alltså, att, att, att till exempel att någon frågar mig, ja ah, men vill du komma och göra det här? Ja det vill man inte. Eh, jo men så kanske man vill det men så har man bokat någonting annat typ, den kväll. Ja. Och sen så blir det ändrade planer och så har man liksom... Eh, Ja men så, så blir det avbokat så, så kanske man inte är jättetaggad ändå på att gå på den andra grejen. Ja, ja, ja. Så Kanske man bara vill vara hemma och så, så Och sen så kommer det liksom fram Jag förstår vad jag är, menar. men då blir ju, då fattar ju hen som frågar dig ja. att du inte var sugen. Ja. Även om du var sugen men det, jag tycker det är jobbigt för det är svårt att komma på Jag tycker det är, det är, jätt, ifall jag har så är det jättelätt att komma på en ursäkt För då har jag ja. ursäkt Men att bara komma på ifall jag inte vill gå på det där ja. Som du har bjudit mig till Att komma på en ursäkt då Det blir så himla genomskinligt. Ja, nej jag kan inte för att Och den värsta grejen är ju om, man, om det är så att man har haft fett mycket att göra innan Man vill bara typ vara hemma det är ju den värsta grejen. För att det kan för man inte andra... säga. Nej, man kan inte säga så här, nej vet du vad, jag vill inte gå på en fest. Jag vill bara vara hemma. Men det handlar inte alltid om att man inte vill gå. Det kan ju bara handla om att man hellre vill vara hemma. Alltså att ja. fan, jag är det grejer och det är sin Ja. Men jag ska faktiskt kolla på Pocahontas och Avatar. Exakt, båda två, två, fyra och en halv timme upptagen. Yes. Nej, men, och, och, och, och så får man också säga dåligt samvete. Och, och nu när det är så him man är så tajt bevakad av sociala medier. Man kan liksom inte röra sig... Alltså, nej, <laughs> de kollar mig, allt jag gör. Men alltså, jag har ju vänner som typar för sina webcams på sina datorer. För att de mm. har läst någonstans, men det är så jävla tändigt. De har läst någonstans att typ men, eh, men så här, Google, man kan hacka sig in och så kan de kolla på mig via min webcam. Alltså, Okej, okay, hade de kollat mig, det hade inte varit kul att kolla på. Nej, vad har de sett då? Typ en, Tafflig liten tjej som sitter och tittar på typ. Inte just när de kollar på mig Men kanske, <laughs> kanske, kanske när de kollar på dig <laughs> När de tittar på mig yeah. vi, Alltså jag utgår från att de vill göra det yeah. På grund av fantastisk person Klart Exakt. Men det är, inte så, det är inte så mycket action Som händer när jag ligger och tittar på Netflix Alltså det är ju ganska mycket att jag ligger och tittar på Netflix Snusar, äter apelsin Inte alla dagar I den ordningen. Apelsin och snus är det gott Ja, ah, men det, det är lite mittmellan. Alltså det är lite mittmellan, men det är lite så halbäckligt. I like it. Men det är inte liksom, det är inte, alltså borsta tänderna, äta apelsin, äckligt. Det är inte. Vad va är grejen med det? För det är samma med juice. Ja, men visst. No go. Nej, och det är ju, det, det måste ju vara någonting i smaken. Ja? har du. det. är någonting som inte faller min Det måste vara något med smak. Det smakar lite äckligt, jag tror det har med smaken att göra. Vad är det jag tror också det? Det faller inte på i smaken bara. Nej. Men, alltså, men jag undrar om det är så här... Alltså olika människor tycker att olika saker är goda. Men det lär ju finnas vissa saker som alla tycker är äckliga. Typ att det där är en sån grej. Att liksom den smaken som uppstår när man har mm. borstat händerna och sen käkar en apelsin. Eller borstat händerna och sen um, tar ett glas juice. Ja, den men... smaken, den är så här... Det går inte ihop. Men är inte det också, också bara för att man får det så himla pass sällan? För jag typ, sus, eller hur? Det är ingenting som man bjuds på varje kväll. Här, Åh, ta lite bankkräm och ljus. <laughs> eller? Det är, men det är väl som typ surströmning. Jag tror inte att någon smakade det första gången. Love it. Rutenfisk. Tror... My thing. Eller? Men den är inte när den är jäst, va? Nej, nej, nej, den är inte den <laughs> Ja, okej, okay, förlåt mig. Den är väl faktiskt fermenterad om jag ska vara sådär. Men fermenterad är väl gäst? I don't know, vi kan kolla nö, fermenterad du. Jag ska googla yes, okay. Den är inte jäst, jäst är någonting så uh, det är ju större. Fermenterad Google Synonym. Jäsning ja, eller fermentering innebär ofullständig oxidation av organiska mm. frigörelse Chi fick jag, men samtidigt lite du in. inte, inte så mycket du Där fick jag tjej ja, Jag fick inte chi alls Nej. jag Där blev det en Em, en, en utdelning. En jag. Det var en utdelning av chi Khi fick jag. Så. Elias Karlsson som jag trodde att du hette. Elias Karlsson. Men så det var väl så på sätt och vis rätt. Exakt. Nor med en heter ju Karlsson. ja hette. Ska vi leka den där leken? Är det dags för veckans lek? Det är dags för veckans lek. om mm. vi fortsätter den här traditionen som jag tror att vi har haft hittills. Jag tror fan att vi har haft den. Så blir mm. det en lek per, ja, är... per gång. En, en ny lek En per ny gång. lek, precis. Och det är... Blir det så, då kanske vi får hitta på... Jag försöker se hur länge vi har spelat in, men det är så mörk i display. Mm. Men då kör vi en lek. Sen fortsätter vi tills vi är färdig. Exakt. Du, <skratt> du får ju <vi> presentera <skratt> till leken genom att det ringer dig. Till skillnad från att avsluta när vi inte är färdiga. Ja, yes, <skratt> vi, annars så fortsätter vi tills NEVER. Exakt. Jo, men leken eh, grundar sig på ett väldigt roligt spel som jag och Elias brukar spela med andra på mobilerna. Och det går ut på att det är liksom som en, vad ska man säga, vad heter det där när man tänker på en sak, bara? det där ordet? En tanke, nej, men det är det du nej, nej. Men vad menar du, alltså det är typ, ska jag förklara spelet eller vad är du efter? Ja men det är bara eh, att alltså, vad... associera, just det. Yes. Det är en associationslek, så att jag och Elias... Vill inte, får jag slänga in en liten anekdot här? Ja, jag har hört att det inte heter associera eller associera, det heter axocia, ax. För ja. <laughs> Alltså typ access. Vänta, jag hade bara tagit fel, kan du Nej, säga Vänta, jag... jag får tänka igenom detta innan jag säger någonting. Okej, okay, men ska jag bröta reglerna då? Ja, jag gör tänker. Det. Och så kan du, när jag är färdig, lyssnar du nu eller jag? Ja, så jag lyssnar samtidigt som jag <laughs> tänker, men jag lyssnar riktigt. Okej, okay, jag berättar leken. Det kommer gå till så här, att jag och Elia, jag kommer räkna till tre. Sen kommer jag och Elias börja med att bara säga ett ord, vilket ord som helst. Sen, efter att vi har sagt sitt ord, då ska vi försöka tänka lite och så ska vi försöka hitta den gemensamma nämnaren mellan de här olika två orden. Och då, när jag räknar till tre, så ska vi säga ett nytt ord. Och så ska vi göra det här tills att vi säger samma ord. Och vi hoppas att detta går rimligt snabbt. Och man får förklara Men, vad man tänker. Precis, man får, för, man får motivera sitt mål. Man, sig. Måste, man får, annars Vi måste. kommer att motivera våra val. Men grejen är att vi, vi är ganska bra på det här, emellanåt. Absolut. Vi hade en dip, men vi pratat om det. Berätta det? om eh, ACCESSOR. Just Nej, men så här är det ju att eh, det heter ju <här> faktiskt typ ACCESSOR, säger man. Man säger inte mm -hmm. ACCESSOR, eller hur det ja, Samma sak. ACCEPTERA. Hitta ax. Alla ACC. Mm. ACCEPTERA. Som man säger, associer, Jag är en associar. Men det borde vara, jag är en associer. Eller så borde man säga, nu ska vi accessera. Access. Nu är det dags för association. Associera. Asse Skitsamma, ja, det, var en dålig... ja, det är sant men tråkigt. <fuss> tråkigt <fuss> men sant. Tråkigt men sant. Ska vi börja säga? Okej. Okay. Vi får um. ge mig ett tid så klipper jag bort den här beräget in sen. För jag kom att tänka på bra ord. <skratt> <Ja>. <skratt> Precis exakt vad jag började med också titta runt på alla saker i min lägenhet. Um, Okej, okay, men när man har hittat ett ord som man vill säga, då håller man upp dina fingret. Ja. Du håller inte upp hela Nej, okay. ja, jag håller inte upp Jag, du är jag tänker inte. Ja. Nej, jag tänker mot honom. Okej. Ja. Ett, två, tre. Lägg ner. Okej, Lasse kroner och blöja behöver Vi behöver inte motivera att första först på Det var mest bara att Lasse kroner och blöja Så nu ska vi komma från Lasse kroner och blöja Till ett gemensamt tog. Exakt Vad är den gemensamma nämnaren? Ja. <laughs> Vad kommer vi på? Man? Ja. på? 1, 2, 3 Jättelävligt Det är ju Det här är just Oj, Sanna håller på att dö. Det här kunde det här var ju det bästa som man kunde hända. Alltså, det är inte rätt att få bra Nu låter i stage nästan. Gör det inte det? Jo ja, men det låter ju stage men det var ju verkligen inte det. Det var helt detta alltså, detta tänkte... är ju sånt. detta mina damer och herrar händer en gång på 5000 år. Exakt. Det är ju som att vi har Ja, ah, det, det är inte det vi det mycket att <laughs> mycket men det var Men det är som att vi har vunnit VM, SM, världsguld. Ja, behöver vi ens mot jag tänker motivera vad jag tänkte? Jag tänkte, Behöver vi ens göra det? Den gemensamma nämnaren mellan Lasse kroner och Bleja. Jättebebis. Det var bra. Vi kanske, ska vi lämna det där kanske? Vi kanske ska släppa nu. Jag tänker, jag en jag tänker inte igen. fortsätta. Vi kan nej. aldrig spela när annan med dig. Ja. <här> Förutom på mobilen. Ja Absolut, det kommer fortsätta spela en annan med ja, dig. Varje dag. Alltid. Men vi kanske... Fan vad snyggt. Ja men det här var... Jag tror att det här var nog det bästa som kunde hända idag. Förutom att jag... jag <här> Jag hoppas att jag, klarar min jag uh, men, uh, via... ja, det är klar med mitt antal. jag kom på ett skämt. Ska vi det också bli en tränare till jag säga ett skämt i slutet? Okej, okay, men via... okay. säg skämtet. Vet du vad det heter om man är rädd för tomten? Santa Claustrofobi. Det är bra. Hej då! Santa Claustrofobi. Ni ja, är väl då? Jag kom på den igår. Jag kom ni på den igår. Ja, ja, ja.